Szép napot, kellemes délutánt kívánnak az RT mai brókerei, Puzsér Robert és Magyar Dávid. Annak érdekében, hogy tartalmas időtöltés legyen ez a ma hátra lévő két óra, mindenkinek felkínáljuk a 06303030881-es SMS számot, valamint a 2234881-es telefonszámot, bízva abban, hogy a műsor interaktívá válik, és mindannyian okkulni fogunk, és egészen más emberként állunk fel két óra múlva, mint leültünk most. Mely témák várnak ránk? Egy téma vár ránk egyenlőre, és ez a szerencsejáték kérdése. Érdemes beszélni a szerencsejátékról, mert hogy a szerencsejáték az egyrészt azért, mert éppen aktuális, mert hogy a magyar állam éppen most szabadul meg tőle. Hivatkozva arra, hogy ez már nem akkora üzlet. Miért nem akkora üzlet? Mert egymás után nyílnak a privát szerencsejáték irodák, fogadóirodák, meg privát kaszinók, meg én nem tudom. Nem olyan régen hát ez azért ez még... Ezért nem olyan nagy üzlet látszik, nem? Tehát, hogy pont azért nem üzlet, mert többen csinálják, ugye egyre többen. Igen, hát nem egyre kevésbé én... monopólium, ez a szocializmus idején még monopólium volt. De én azért ebben nem azt érzem, hogy nem nagy üzlet, hanem azt, hogy egyre nagyobb üzlet. Egy és és még nagyobb én... üzlet eladni? Hát úgy tűnik, hogy valakinek legalábbis nagy üzlet eladni, szerintem az államnak semmiképpen nem az. Az állam bizonyos felkent képviselőinek talán. De most már ott van a betendvín, például meg egy csomó más ilyen fogadóiroda. Tehát most már azért lehet fogadni, nem csak, nem csak állami sportfogadás van, hanem most már van tipmix, meg én nem tudom. Tehát egy csomó minden más lehetőség. Tehát nem csak Totó-Lotto, tehát régen tipmixet, csak Totó és De a Lotto tipmixet volt. ugyanúgy a szerencsajátékert csinálja. Jó, akkor rossz példát mondtam. De az a van az más, mert az egy külföldi cég, de az nem is kapott engedélyt, úgy tudom, Magyarországon. ez Viszont az internetről nem lehet letiltani. Tehát az, hogy most van egy németországi honlap, amin történetesen magyarul is lehet fogadni, az, az ezt nem lehet megtiltani. Aha, aha, szól akkor arról van szó, hogy ez nem is Magyarországon bejegyzett cég. Én úgy tudom, legalábbis én legutóbb ezt hallottam. Minden még. esetre a reklámjaik azért futnak a magyar médiában, és nyilvánvaló, hogy ez valamiféle kiesést jelent a, az állam számára. Hát én mondjuk nagyon szívesen megvenném a értét, ha erről van szó. Tehát én nem hiszem, hogy annyira rossz lehet azt megvenni. Például az is érdekes lenne, ha összedobnál az ország lakosságára rá a lét, megvennénk, és akkor a lottó, amit veszel, már eleve olcsóbb lenne. Tehát egy része visszacsorogna hozzád ö, osztalékként. Ma Magattól vennéd meg a lottószelvényt? De képzeld el, hogy veszik a lottót, és neked minden héten nem nyersz bár egyet sem, mert soha nem húzzák ki a számodat, de minden héten kapsz osztalékot a hatalmas forgalom után, amiből több lottószelvényt is vesz. De ennek az lenne következmény, hogy az emberek nem vennének lottót, mert hülyék lenné. Hát akkor viszont tönkre mennél, és jó, el kéne Ez adni. igaz, Ez igaz. Meg aztán, ha veszellottod, tulajdonképpen ö, ö, ö, tő, visszaforgatsz tőkét. Tehát azt lehet mondani, hogy, ö, hogy visszaforgatod a hasznodat. A... a cég sikerességébe vetett bele. Igen, igen. igen. így működik a fogyasztói tőkét társadalom. emelsz valójában. A fogyasztói társadalomnak ez a lényege, hogy a fogyasztással lehet ugye növelni a, a, a fogyasztást. A GDP ez ilyen. Szóval van ennek a dolognak ugyanakkor viszont egy morális oldala is. Ugyanis a szerencsejáték, ha hiszitek, ha nem, kedves rádióhallgatók, egy nagyon-nagyon súlyos szenvedélybetegség. pedig a legsúlyosabb. Nem azt mondom, hogy a legsúlyosabbak egyike, mert ez a jelenlegi pszichológiának és addiktológiának a kutatási eredményei szerint nem állná meg a helyét ez a jelentés. Inkább azt mondom, hogy a legsúlyosabb szenvedélybetegség. Talán tudjátok, talán nem, valószínűleg már hallottatok róla, hogy létezik olyan, hogy ilyen játéktelen betegség. Olyan játék függő betegség. Én egy időben jártam egy nagyon neves hazai pszichiáterhez, terápiás célzattal, és folytattam vele beszélgetést az addikciónak a mértékéről, illetve fajtáiról. És ő világosított fel engem arról, arról hogy... Már ő is, meg a kollégái is nagyon-nagyon jó eredményeket mutattak fel a létező legsúlyosabb függőbetegségeknek, a létező legsúlyosabb stádiumban lévő paciensein is. Tehát azt mondta, hogy már heroinistákkal, alkoholistákkal, holott ezek a közismerten a legsúlyosabb függőbetegségek, amfetaministákkal más egyéb morfinistákkal, tehát nem csak a, nem csak a heroinistákkal is nagyon-nagyon jó eredményeket értek el. Viszont van egy szenvedélybetegség, amivel kapcsolatban nem tud ilyen büszkén dicsekedni nekem, és ez a játékterembetegség. Arról beszélt nekem, hogy sokkal, de sokkal súlyosabb tünetei vannak, sokkal, de sokkal nehezebben gyógyítható, mint bármelyik másik függő betegség. És milyen érdekes, hogy, hogy az állam az, amelyik hasznot húz. Mindannyiunk jóságos védő atyuskája. De az összödi állam. De, de miből nem húz az állam hasznot? Tehát a dohánytermékekből nem húz, az alkoholból nem húz, és a szerencséjátékból sem akar most már. Ez, ez az érdekes, hogy az államnak a te függőséged, a te betege, a megbetegedésed, az nem is olyan nagyon rossz üzlet. Az államnak minden jó üzlet egyébként, amivel a pénzemet elszedheti azért az kérdésem lenne, kedves hallgatók, amire legyetek már szívesek, válaszoljatok, hogyha úgy gondoljátok a 06303030 es SMS számon, hogy mit szólnátok, hogyha áll, kis állami dílerek futkosnának város szerte, és heroin osztanának mondjuk gyermekeiteknek, köztudottan a, a nyájas hallgató köztudottan érzékeny erre a témára, ezért is vetem fel így ezt a kérdést, mert hogy a lottózó, amely, ahol egyébként a... a Lottozó előtt szokott lenni Pul Sándornak az a karton figurája. Hihogató, barátságos arcán. Igen, igen. Ennyi részegen egy fröccstől. Ott, ott csábítgat be téged a, a fogadó irodában és az a felirat, hogy előny a fogadónál. Most az a kérdés, hogy ki a fogadó. Te vagy a fogadó, aki fogadsz. Vagy, vagy aki Púl... a pénzedet fogadja? Igen. Vagy Púl Sándor, aki elfogadja a te pénzedet azért, hogy fogadjál. Ő az, aki befogad téged oda, és esküszöm, hogy fogadna arra, hogy te nem nyersz. Szóval ö, nem tudom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon súlyos szenvedélybetegség, ami egyébként köztudottan a múltban is ö, a féllegalitás, vagy hát a, a törvényesség szürke zónájába tartozott. Hogyha valaki mondjuk látta a keresztapacibű filmet, akkor azt tudhatja, hogy miből gazdagodott meg a lán. A lán. persze hát ők ö, látszólag nekik egy ilyen oliva kereskedésük volt, tehát ez volt a kirakat, hogy ők valójában olajbogyóból olívaolajat sajtolnak és azzal kereskednek, de a háttérben azt mindenki tudja, aki látta a trilógiát, hogy ők valójában bizony prostitúcióból és szerencsejátékból szerezték a vagyonukat, és hát akkor kerültek nagy bajba, amikor az öreg vítókor Leone nemet mondott a heroin üzletre. Tehát az ő vagyonuk az ismétlem, prostitúcióból és szerencsejátékból származott. A szerencsejáték az emberi, emberi civilizáció története során mindig is valami hasonló szürkezónában volt, mint a kábítószerkereskedelem vagy, a, vagy a, a prostitúció. És érdekes módon valahogy, hogy, hogy nem a rendszer idején, de lehet, hogy már előbb is, ez valahogy legális lett, és valahogy valahogy az állam büszkén kihúzta magát, és azt mondta, hogy tessék fogadni, akár csak nyerhet. Nyerjen sokat. Itt vagyunk, és, és la, la, mennyi? Mennyi? Ugye hangzik a reklám. De el, mert egyébként a, a régi rendszerben, a rendszerváltás előtt egyébként azt a matematikai alapon ki lehet számolni, hogy mekkora a valószínűsége egy ötös találatnak a lottón és ehhez képest a régi rendszerben állítólag sokkal gyakrabban volt ötös. Tehát, hogy ott volt egyfajta ilyen, egy, nem tudom, volt, volt valamiféle propaganda azzal kapcsolatban, hogy úgy sok az ötös, és akkor így kapták az emberek az autót, meg a lakást. Tehát hogy az a rendszer nem akarta egyébként talán annyira lerabolni az embereket, bár nyilván az is akar, de, de azért a mostani szerintem sokkal pénzéhesebb, és ehhez kötni én azt éppen, hogy el akarják adni a szerencsejátékertét, és nem pedig ahhoz, hogy az állam hirtelen ráébredt arra, hogy micsoda morális felelőssége van neki, és hogy ő ezt nem teheti meg, mert akkor egyébként betiltaná, és nem pedig eladná, tehát pusztán el, el, meg akarnak szabadulni tőle. Én, én sem gyalakszom arra, hogy a morális felelősségére döbbent volna rá az állam, mert ez lenne az első eset. És az ember mindig vigyáz, amikor az első eseteket így észreveszi, hogy így talán déli bábot lát. Tehát, talán hát, nem a érkezik. Meg hát kevés tartósan nyereséges állami cég van egyébként ebben az országban. <kül> Úgy tudom, hogy talán a, a legnyereségesebb mindenképpen a szerencséjátékerté. Ezt eladni ez egy nagyon furcsa húzás mindenképpen. Nagyapám mondta, a lottó a bolondok adója, a bolond, aki befizeti, írja a módos. Szerintem a, a lottó az, az a reményadó. Az a, az a nyomorultságból kivezető ö, kötélhákcsó, ami egy ilyen, ilyen, ilyen álomkötélhákcsó, amiben az ember belekapaszkodik hétről hétre, hogy ez majd kihúzza őt a nyomorulságba. De nem adó, mert a lottó az pontosan az a, az a fél óra eufória, az a fél óra adrenalin fröccs szombat este, amikor nézed a lottósót, aztán utána persze a ugyanúgy minden megy a régiben semmi nem változik, de, de alapvetően szombat este egy kicsit fel vagy dobódva, sőt lehet, hogy már előző nap, meg még azelőtt már lehet, hogy csütörtökön az jár a fejedben, ha megnyerném, akkor mondjuk ebből a 40 négyzetméteres panelből elköltöznék, és vennék egy 80 négyzetméteres panelt, nem, nem is panelt téglaházban venném, és gázkonvektoros lenne, szóval ez erről szól, hogy arra a két napra vannak álmaid. Aztán szombat este rájössz, hogy megint nem nyertél, még ketteset se volt, nem mindegy majd jövő héten. Én pókelezem, és bizony sokat vesztek nyerek, ő, inkább nyerek, írja az SMS író, de, a, de ez észjáték. A lottó persze baromság, és akkor fognak például heroin tárolni nyíltan, ha lesz rajta adó, írja az SMS író. Nyolc helyet is tudok a fővárosban, írja a parlakfűsámán, ahol iskoláktól száz méterre van lottózó. Minden uzsonna pénzből kaparós sorsjegy lesz. Láttam. A lottó mindenütt óriási biznisz, írja Stond. De milyen, milyen, milyen emberek írnak, figyeled? Itt van velünk Stond, és itt van velünk Parlakfűsámán. Azért. Nem, nem, nem, nem tréfa. A lottó mindenütt óriási biznisz, pont azért, mert a társadalom szemében nem akkora gáz, mint a kaszinó vagy a póker. Csak Magyarországon ilyen vicces hely. Csak Magyarország egy ilyen vicces hely. Itt még ha kokaint árulnak állami felügyelettel, az is veszteséges lenne. Keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal! Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófát látán. Jegyezze ön is az apokalipszis ertérészfényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Szerintetek mi a biztosíték arra, hogy amikor bejelentik, hogy elvitték az ötöst, akkor nem az állambácsi rakja a zsebre a lóvét? Persze néha hagynak minket nyerni. Hát ezt nem lehet tudni. Tehát ez egy ilyen urban legend, amit sem cáfolni, sem megerősíteni nyilvánvalóan sem e szerkesztőség munkatársai, sem senki más nem tud, aki nem a szerencséjátékertében dolgozik, hogy, hogy hogy megy ez. Tehát nyilván igen, simán lehetséges, elképzelhető, hogy olyankor, amikor bejelentik, hogy nyert, mert elvitték a 5 ötöst, akkor nagyobb nagyobb összegre felmegy a nyeremény, akkor már hülye lesz a szerencséjátékártya azt kiosztani, hanem egy olyan héten, amely, amikor még senki nem nyer, akkor kiveszi. Kiveszi és visszaforgatja, vagy kiosztja, vagy Isten tudja. Nem Tehát tudom, biztos vannak erre azért mindenféle szabályozások, hogy hogy lehet ezeket a pénzeket mozgatni. Én nem hiszem, hogy csak úgy ki lehet rántani 5 milliárdot egy számláról, és megpörgetni egy hét alatt valahol, és aztán visszatenni. De hogy érted? Hát, most érted? Viszont, hogy egyszerű. Valaki, hát most valaki megnyerte, érted? A nevet titkos. Pont az a lényeg, hogy senki nem tudhatja meg. Egy fiktív figurának kiutalják, ki mondjuk nyert. Szerencséjátékártének arra is van lehetőség, hogy utólag kinyomtasson egy nyertes szelvényt. Most miért ne? Érted? Hiszen ő nyomtatja az összeset. Tehát ez persze mind elképzelhető. Hát a városban. városban négy tájfelé felé ö, a legendák azok szövődnek, hogy, De hogy érted, ez, ez... azt kell tudni, hogy amikor, e, amikor van 5 milliárd forint nyeremény, akkor a, az már egy adózott nyeremény, ennek valami 40%-a már lement adóba, tehát itt, valaki, itt valami iszrentos nagy pénzek ö, egyébként mozognak minden héten, tehát az 5 milliárd az csak, a, az csak egy vicc, egy tréfa, ez a semmi, a nulla. Akik lottóznak, azt szokták egymástól kérdezni, hogy befizetted már az adót? Ez hát akkor az a fia, aki lottózik. A másik problémám nekem az, ami viszont nyilvánvaló tény, és amiről ritkán beszélünk, hogy a, nyere, a nyerésnek annak mindig van egy matematikája, és ezt hívjuk korrekt nyereménynek. Tehát mondjuk, ott van a rulett. Rulettnél vannak a piros, meg vannak a kék szám, fekete számjegyek. Tegyük fel, hogy nincsen nulla. De a nulla az akkor is most 36 szám van, a nulla az a 37 nem annyira jelentős, és nem is olyan nagy az esély, hogy nulla lesz, persze meg van az esély, hát az a kaszinónak a haszna. Ö, hogyha feketére teszel, és nyersz, akkor 50 tehát akkor, akkor megkétszervezed a pénzedet, hogyha akkor vesztesz, akkor elveszted. Te hívják így korrektnek. Tehát itt a kockázat és a nyeremény az arányban áll egymással. Méghozzá azonos arányban. Páros, páratlan. Itt tudom én nullától, izé 20, 20, mit tudom én mennyiig, mennyi, hogy van, mennyi a fele? Teljesen mindegy, nem tudom, ez nem számít. 16 nem és 16-tól 16 32-ig, ugye? Valahogy így megy. Ö, első harmad, második harmad, meg háromszorozod, vagy elvesztett. Tehát hogy így, így azt hiszem, hogy ez így megy. És akkor pont annyi az esélyed, mint amennyit nyerhetsz, mármint, hogy veszíts. Nem vagyok egy matematikus alkat, de egészen biztos vagyok abban, hogy a lottónál ez nem így van. Ez nem így van. Tehát az esélyed arra, hogy nyerj, hát sokkal, de valami... sokkal kisebb arra, mint ahányszoros pénzt nyersz, tehát mint a szelvényed ö, értékének a nem tudom, hogy hányszorosát nyered meg, ha nyersz. Hát valami egyen 40 millióhoz, vagy mennyi az esélyed egyébként, hogyha annyi szervényt vennél, hogy mindenképpen tiéd legyen az a, az a nyeremény, akkor is rosszabbul járnál. Na hát ezt említ. mondom, hát erről beszélek. Tehát a rulett még a nullás számít egyel, a zöld nullással együtt is, ami mint tudjuk eleve egy, egy kis, kis figyelmesség. Salafintaság. Igen. Hát egyébként nem olyan sok, ha azt nézed, hogyha csak az a ház haszna, akkor az valami 3% vagy valamivel kevesebb. Tehát egy, egy rohadtul tisztességes kis árrés van beépítve a nulla hát ehhez képest főleg. Hát ehhez képest, ami a lottónál megy főleg. Tehát, hogy hogy én nem tudom, én nem vagyok matematikus, de van matematikus hallgatónk, Ö. aki tényleg ki tudja ezt számolni. Hogy hányszorosát nyered a szelvény árának, ha nyersz, és mennyi az esélyed arra, hogy nyerj. Tehát, hogy, hogy mennyire tisztességes vagy tisztességtelen. Ez a, ez a teljesítmény. Mondjuk, mondjuk számoljunk egy milliárdos mert azt szerintem úgy még évente többször előfordul. Hát most két, két választ is kaptunk, egy a 49 millióhoz, egy a 44 millióhoz. Én is valami 40-valahány millióra ha, uh, emlékeztem, de nem ez a lényeg, hanem hogy ha egy milliárdos a nyeremény, akkor az hányszorosa a lottóz elvénnek, Tehát, uh -huh. hogy uh, hányszorosan térül meg úgymond a befektetésed ]igen. abban a nagyon ritka esetben, amikor éppen bejön. Agghouse. Mert az meg már egy halmozottan felelősségteljes meló hogyha nem mint egy magánvállalkozó zsebelett ki az embereket hanem mint az állam tehát mint a gyámolító állambácsi akinek ugyebár az lenne a feladata hogy szociálpolitikát csináljon meg az embereket fölkarolja meg ne hagyja az utcán megdögleni meg elveszíteni az utolsó filérüket is szóval pont az állambácsi lenne az aki kisebelni az embereket is, ilyen tisztességtelen haszonhoz jutna de most meg úgy jut valaki tisztességtelen haszonhoz, hogy eladja ezt a tisztességtelen haszonnal dolgozó céget, tisztességtelenül alacsony áron. Nézd, én úgy vagyok ezzel, hogy én mindenféle privatizációnak most már, hogy a privatizáció mértéke oly, oly nagy lett, amilyen, én most már ellene vagyok, de azt mondom, hogy a szerencsejáték rt -nek. Már magának a szerencsejáték intézményének semmi keresni valója nincsen állami kézben. Én egyébként de annak de a nem, hogy... nem állami kézben nincs, hanem ennek így nincs szerintem, keresni valója. Szerintem nincsen keresni valója egyébként. Na, oké, akkor Én... játszunk el azzal a gondolattól, hogy, hogy ezt akkor felszámoljuk és betiltjük. Mi, mi várna akkor ránk? Figyelj, szerintem ez ugyanolyan, mint mondjuk a drogfogyasztás. Én nem tiltanám meg senkinek, hogy fogyasszon, mert mindenki azt teszik, de azt tiszik, amit akar. Fogja. De, de, de szerintem az államnak joga van ahhoz, hogy a kereskedelmet ellenőrizze. És hogyha mondjuk egy. Most ezt teszi? Igen. De, de, hát Kezében tartja a szerencsejátékértét. nem most a szerencsejátékot? Nem, nem. nem, nem. nem gyakorolja a szerencsejátéko... szerencsejátékoztatást. hát az nem, az nem ugyanaz, hogy ellenőr. Hát én, én, én úgy vagyok ezzel, hogy szerintem teljesen korrekt dolog engedni kell az embereknek, hogy úgy játszanak, ahogy akarnak. Tehát, ha találkoznak egy helyen, és ők rulettezni akarnak pénzbe, pókerezni akarnak pénzbe, kártyázni akarnak, akármilyen szerencsejátékot akarnak űzni, akkor hadd üzzék. De az, hogy, hogy kabzsi és tisztességtelen, mert szerintem ez egy alapvetően tisztességtelen haszon emberek szenvedélybetegségéből meggazdagodni. Kapsi és tisztességtelen emberek hülyére keressék magukat más emberek nyomorúságán, ezt nem lenne szabad engedni. Jó, de akkor, tehát akkor most tényleg mi legyen a szerencséjáték Zárassuk be, adjuk magánkézbe? Nem, né? szerintem föl kéne számolni. Oké, okay, szerintem meg kéne tiltani mi a, a szerencséjátékot. É, de, jó, akkor, jó, de akkor legyen de, legyen de, de, mi történne? De, de a tiltás hova vezet? Tehát a tiltás vezet például a könnyű drogok esetében oda, illetve minden drog esetében, ami nem legális, oda, hogy a dílerek és a maffia gazdagodik. Tehát ha nem lenne... Uh, Legális szerencsejáték, nem lenne ottó, meg nem lenne nem tudom mi minden, tipmix meg a többiek, akkor az emberek mindenféle bűzös lebújakba járnának, ahol egyébként nem lenne semmiféle garancia arra, hogy őket nem fosztják ki, meg nem mészárolják le, meg akármint. becsúszna a, a, a szürkéből a feketébe, egy olyan árnyékvilágba, ahol nem lát rá a hatalom, ahol nem tudja ellenőrizni, és ahol nem tudja garantálni azt, hogy ha már megy ez, a, ez, ez az egyébként. Ízéstelen rablás, akkor legalább ne olyan nagy haszonkulcsal, vagy ne váljonnak emberek a, annyira az áldozataival, hogy halljanak mondjuk bele. Lassima írja: Lotto 5-ös egyenlő 90 alatt 5, ami kb. 1 a 43,8 millióhoz. A lottó nem kötelező, mindenki eldöntheti, befizeti vagy nem. Na jó, hát de ezt lehet mondani mondjuk a heroinra is. Nem kötelező heroinozni. Mindenki eldöntheti, hogy vásárol-e vagy sem? Hmm, miért nem léteznek állami heroin vagy ópium barlangok, ahol lehet vásárolni, mindenki beszúrhatja, sőt, nővérkék segítenek. És tényleg miért állami nem pénzből. Nem és nem kötelező, bárki eldöntheti. Ha akarsz, bemész, ha nem, nem, és az államnak van haszna rajta. Zárjegyes heroin. Miért is ne? De tényleg miért nem léteznek? Azért nem léteznek, mert aki elkezdi szúrni a heroint az nem akar dolgozni. Az rájön, hogy ez az egész életforma, ami körülöttünk van, ez az, ez az őrült rohanás, ez a hisztéria a felhalmozáson, ennek nincs semmi értelme, ő csak döglik, fekszik a sarokban, maga és ezzel jól el van. De aki lottózik, az attól még ugyanúgy kapar, hogy meglegyen neki a, a, a használt 15 éves daciája. Tehát az ugyanúgy elkezd. Elbukta, megint elbukta a több bukott, nem be a jövő héten, megpróbálja újra és újra ő, ő teper. Jó, de ilyen alapon az rövid italokat is betilthatnánk, mert a munkanélküliséghez nagyon sok esetben sőt, az esetek döntő többségében hozzájárul az alkoholizmus. Hát ezzel tisztában vagyok, igen, csak erre azt mondani, hogy ugye az alkohol milyen mélyenben ágyazott ebbe a kultúrába. Egyébként ennek minden jelét jól látjuk, tehát ez tényleg valóban be van ágyazva ebbe a kultúrába. Ezt nem lehet betiltani. 66 millió szorosa 1 milliárd forintnál az egy lottó ára. Jó, uh -huh. Ha 1 milliárdot nyersz, tehát egy milliárdos nyereménynél azt, azt írja, hogy 66 millió szorosa. Uh -huh. A rendszerváltás előtt majdnem minden héten volt lottó ötös, most meg fél évig semmi. Azelőtt a nyeremény sumákolták el maguknak, most meg a halmozódó bevételt írja Petya Budapestről. De a lényeg az, hogy lopnak így is, úgy is. Hát ez a Csak más lett, Úgy látszik, más a rendszernek a, az üzenete, a stratégiája. Tehát akkor valószínűleg több ötöst osztottak ki, mint ami volt egyébként. Pusztán azért, hogy, hogy állandóan ott legyen a az emberek agyában az, hogy bár, tényleg bármelyik héten megnyerheted azt a, azt a kis lakást a lottóházban. Most viszont az a lényeg, most viszont attól lesz nagyobb a, for, a fogyasztás, a forgalma a lottónak, Minél nagyobb, mindig legetverőbb a nyereményt, Tehát amikor 5 milliárdos nyeremény van, vagy 10 milliárd, mondjuk, akkor már én is fogok venni egy szelvényt. Akkor úgy hogy te Jézus Úristen, ilyen összeg, hát veszek egy szelvényt. és valószínűleg ez ki van számolva, ebben a világban ez kell, ez Én még az életemben nem vettem, én még az életemben nem vásároltam. Nem vagy nem is visszajön, semmire. Lótószervényt, és van az a szlogán, hogy aki nem játszik, az nem is nyer, tudod? Hát szerintem ez nincsen így. Szerintem aki nem játszik, az nyer legalább egy lottószelvény árát nyered meg, ha nem játszol. Ezt Én is úgy szoktam lenni vele, hogy néha így felötlik bennem, elmegyek egy lottózó mellett, mert egyébként ez, ez nagyon érdekes, ez, tudod, az a beugrik így hirtelen, hogy hoppá, most vennem kell egy szervényt, ez mindig akkor ugrik be, ha látsz egy ilyen lottózót, tehát, tehát nagyon ügyesen játszanak erre. Ö, olyankor, amikor ez beugrik, akkor rögtön felülírja egy olyan gondolat, hogy a francot adadom azt a 200 forintot egy hajléktalannak, és akkor már valakinek jobb lett. A szerencsejáték teljes bevételi oldalát át kell irányítani a szociális intézmények számlá, számlájára. Ennyi? Minusz a nyeremények, persze. Ez hát elég jó lenne egyébként. Hát, de szerintem megtod, hogy hova kéne átirányítani? Azoknak az embereknek a, a kezelésére, meggondozására, akik szerencsejátékok következtében veszítették el a. De egyébként ebben a szempontból nem a lottó a legrosszabb. Tehát a lottótól azért nem válnak az emberek földön futóvá. A nyerőgépek azok Na? a. Azok a azok a lebújók, amiknek az ablakai kívülről így sötétítettek. Tehát nem lehet sebe látni se kilátni És tudod, hogy miért? És aminek az ajtajában mindig áll egy 150 kilós kopasz disznó. Én tudod, hogy mi a, a szerencsejáték lebújóknak ezeknek a szerencsabarlangoknak a két alapvető szabálya? Soha nem lehet ablakuk, és soha nem lehet bent óra. Hogy ne tud, hogy mennyi ideje ülsz a gép előtt? Csak ne nyomkod. tud, hogy nappal van, vagy éjszaka, és hogy ne tud, hogy mikor vár haza az asszony. Egyet tudjál, hogy még van pénzed, és azt el kell játszanod. Amikor nincs pénzed, úgyis hazamész, és akkor rádöbbensz, hogy úristen, egész nap játszottam, tök sötét van. És ezek a legrosszabbak, azok a nyerőgépek, mert ott ugye az van, hogy mindenki látott már ilyet szerintem ilyen egyszerű késdobáló kocsmákban, leülsz a barátaiddal beszélgetni, és az ott villog. Tehát így nem, nem ám az van, hogy így, mint egy lottózó, hogy hát, talán bemész talán nem, hanem az így hívogat folyamatosan, mint egy ilyen kanári madár, még csicsereg is mellé. Tehát az, az folyamatosan zaklat, hogy játsz, játsz, játsz, játsz, játsz, és akkor bedobsz egy százast, vagy egy húszast, vagy akármilyen, akkor pillanatok alatt lepörök, tehát így plg, kész, és ezt így nyilván nem lehet egy százassal, tehát akkor így mindjárt egy váltaszt, mindjárt egy ezerest, az beleszórod, és akkor azzal már egy percig hagy létezni, és e, ismerek egy embert, aki ilyen játékfüggő, és egyszer egy ilyen kocsmában beszélgettünk, és azt láttam, hogy nem hallja, amit mondok. Tehát, hogy én beszélek hozzá, de ő közben üveges tekintettel mered a vállam fölött valahova a távolba, hátranéztem, és ott volt egy gép, és így nézte azt, a képen játszott el rajta a havi fizetését vagy a segélyét, nem tudom, és egyszerűen meg volt babonázva. Tehát teljesen oda volt komolyan, olyan szintű függést alakított ki az a gép, vagy általában ezek a gépek, hogy amikor kimentünk a kocsmából, még kint az utcáról is azt nézte, és nem lehetett vele beszélni. Tehát el kellett távolodni száz méterre a kocsmától, mik, miután, mikor először lehetett értelmes mondatokat kicsalni belőle. Ez, ez elképesztő egyébként. Az én, én, én annyira örülök, hogy én nem vagyok, én nem is soha életemben nem is Engem nem érdekelt ez a, nem tudom egyébként, hogy a pénzhez való vonzalom, vagy a játékhoz való vonzalom. Tehát ők nyerni akar, vagy játszani akar, ezt nem tudom. Nem, nem, tudom, hogy mi, nem mi tudom, mi van a középpontjában ennek a... Nem tudom. nem tudom. De talán a hallgató tudja. Talán... Nem tudja a hallgató sem. Talán az SMS író tudja. Azért van a lottó szövetség, ami figyeli az összes országban faj, mindenféle fajta lottót, Ö, valamelyik csődbe, ha valamelyik csődbe kerülne nehézséget támadna az húzza ki belőle, ha valamelyik csal azt kizárják és nyilvánosságra hozzák nem csalhatnak fölösleges is lenne, hisz nem nagy esélye van a nyereségre a játékosoknak én is szívok vele, a Gergely egyébként még, még ami érdekes ez az első tablakú ablakú játéktermeknél, ott szokott lenni rulett is, de gépi rulett. tehát olyan ahol már krupié nincs is gép, csak gép, a gépekben meg általában nem bízunk egyébként érdekes módon, mintha úgy éreznénk, hogy programozva vannak, de nem elégszenek meg ezzel, hanem ezeken a ruletteken nem egy nulla van, nem kettő nulla van, hanem három. Szabírja. Három nulla van rajtuk? Várjál! Ez neked is eltartott egy ideig, amíg leesett. De láttam azért, ilyen... mert láttam egy erőgépet, és nem bírtam levenni róla a szemet. Várjá. Láttam egy három. ilyen rulettet egyszer, igen. egy Három nulla van jel. rajta? Igen, három nulla. Úgyhogy van egy sima nulla, egy dupla nulla, meg egy tripla nulla, így, így körben a körön. Úristen. Az borzalmas. Halló, halló. Szerbusztok, Tibi vagyok. Hello, Tibi. Csak egy tapasztalat ezzel kapcsolatban most, hogy mondhatok, gépi roulette. De az a slussz folyén, hogy ha nem vagy játékfüggő, akkor tök jól el lehet játszani azzal, hogy ilyen helyeken most az zuglóban van egy ilyen hatalmas nagy játék, barlang és gépi rulettel, egy ezressel, és pitok jól laksz egész este. Mert hordják ki ezeket a jó kis gírosos hogy szendvicseket. sajtos meg, meg ilyeneket. bedobsz egy ezres, ha szerencséd van, kiveszed az ezrest, vagy még nyersz is rajta. Ha bedobtad, legalább jó Nem állják, ingyen hozzák a kaját? Ingyen, tömnek. Ha, amit kérsz inni, hoznak, De, amit kérsz inni, hoznak. Te egy ilyen helyen dolgozol, azért csinálsz re, reklámot neki, vagy ez igaz? Cigit is kapsz. Nem, eljárok így. Jó, de, nem a szorosát, de nem a sokszorosát hagyod benne a gépekben annak, ami a szendvics kerül meg a, meg a... Nem, egy ezressel simán el tudsz teljesen jól, ha nem vagy játékfüggő lesegeted a szép grupié csajokat és nem, nem szasszerolják ki, hogy te csak kajálni mentél be és nem vernek PP. Hát menjetek el egy ilyen helyre a fele emberes csinálja. <gül> hogy, az hogy, az megnő? hogy megnő majd a forgalom, nem sokáig? Elképessz, elképes, elképes, hogy mekkora pénzt kapsz te ezektől, félelmetes. Nem, jó <gül> én. nem kapok semmit, próbáljátok ki egyszer, Halál, A másik, még csak annyit engedjetek meg, hogy ez volt hat évvel ezelőtt, úgy mentem ki nyarolni. egy egyhetes hetes, ezer forint értékű, nem mondanám az újság nevét, egy ilyen csajoknak való lap, ilyen beküldöd a, a keresztrejtvényt, azzal megnyerheted ezt az utat, a szerkesztője odafordult hozzám, és 130 ezer forintért megvettem ezt az utat. Ez mennyit Úgy, ért az út? Még egyszer? Mennyit ért ez az út amúgy? 400 ezer forintért az ez utat. És az újság még le is közölte a nevemet, hogy azt effektíve én így teljesen tisztességesen megnyertem. Gratulálunk! Úgyhogy nagyon kemény. A... Risználunk ilyen ilyen magyar sikertörténeteket. De, de, de a szívből örülünk nekik. Köszönjük. Úgy, Köszönjük. a lotóisdősről, hogy szétosztják. Még csak úgy végszóként, hogy a múlt héten vagy előttelevő héten a sajtószabadságról. A részemről csak annyit, hogy egy szabad országban a szabad sajtó azt írja meg, amit szabad. Igen, ezt tudjuk. Köszönjük. Köszönöm szépen, szedbusztat! Hello, hello! Huh. Szerintem kicsit túliegítek ezt a lottó kérdést. A játékgép az más, az tényleg gázírja ilyes, csak azt kell tudnod, hogy a lottó az a tömegek játékgépe. Tehát játékautomatával, félkarurablóval, száz emberből három, ha játszik. Hát jó, de az tényleg... Lottót a barcában... meg tömegek, tehát a, figyelj, a de... tömegeknek a lottó, tehát hogy sokkal nagyobb pénz van a lottóban, de... én tényleg ezt lássuk be, hogy lottóra az átlag ember, lehet, hogy tényleg egy millióan játszanak, én nem tudom, de lottóra elköltenek hetente 200 forintot, vagy max 1000 forintot, de nyerőgépen rendszeresen fordul elő az emberekkel, de nem vicc, tehát így konkrétan, hogy bemegy, amikor megkapta a fizetését, és úgy jön ki, hogy nulla forintja van. A hó első hetében mindenét eljátsza. Tehát ez, ez egészen más szint, mint a lottó, hogy most veszek négy szervényt ezer forint. A nyerőgépipar a normális játékosokból ihen halna, például bedob egy ezrest és kivesz hármat, vagy megáll ezer forintnál és elmegy. Ez az ágazat is sajnos a betegekből él, a Kálmán. De ez, ez sem jó, ez igaz, de mivel ezek a nyerőgépek be vannak programozva és mondjuk attól függően, hogy melyik cég éppen mennyit, mennyire pofátlan, mondjuk beprogramozza, hogy 40 százalék. Ez azt jelenti, hogy te az életben nem tudsz ebből statisztikailag többet kivenni, mint amit beleteszel, mert 40-et fog visszaadni. 100 forintból 40-et fog visszadni. Tehát lehet, hogy neked éppen akkor, amikor bedobtad szerencséd van, de nincs olyan ember, aki csak egyszer próbálja meg, és akkor épp szerencséje van, és többet nem. Tehát ha, ha bukott, akkor azért megy be még egyszer, ha nyert, akkor meg azért. Nektek nem tűnt fel, hogy amikor igen nagy a nyeremény, akkor hosszú hetek, hónapok után mindig egy, maximum két nyertes van? Kérdezi Laci-M Laci, Laci. Laci a számítógépes technika fejlődésének is sok köze van ahhoz, hogy nincs ötös hosszú ideig írja a csodálkozó. Miért van egy-két nappal korábban lezárva az utolsó fogadási lehetőség, mint a sorsolás? Mit csinálnak a sorsolásig? Kérdezik csodálkozó tőlünk. Hát mi is csak csodálkozunk ezen.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 van ez a, ez a jó, jól kitalált kaszinórendszer, ahol ugye viszonylag visszafogott haszna van a, a háznak, az a, az a nulla, és hogy, hogy azért vannak a pofátlanabb gépek, a félkarú rablók, meg a többiek, amik ugye azért apró pénzzel dolgoznak, hogy amikor nyersz, akkor az csillingeljen iszonyatosan. Tehát az zörögjön, jön, hogy mindenki oda forduljon, hogy Úristen dől belőle a pénzt. Rendbe hogy... kell itt még valamit, mielőtt folytatnád. Húzás előtt négy órával zárják a lottót, írja az SMS-író, csak hogy csodálkozó csodálkozását egy kicsit helyre tegye. Jó. Szóval, hogy, a, hogy ezek a félkarúrablós dolgok, ahol itt dől az apró pénz a gépből, hogy az is, hogy, meg, hogy ki van találva, hogy tényleg zsákpénzzel menjél haza, és hát akkor mindenképpen, ha már itt tartunk, akkor be, kénytelenek vagyunk beszélni Las Vegasról, ugye, ami ennek így a fellegvára, a ne továbbja, a mindene, a hát hogy Las Vegas az, a, amivé az emberiség válni szeretne, bár ne történjen meg soha ez velünk. A Las Vegas az tényleg egy <coughs> földelmesen undorító hely. Önmagában az, hogy... hogy oda az emberi civilizációnak az összes ilyen nagy építményének a kicsinyített mását. Tehát, hogy ott van kínai fal, meg vannak egyiptomi piramisok, meg van eiffel meg amit akarsz. Ez borzalmas. tehát az, az, az maga a gics, és tényleg az az igazi jó amerikai prolinak, aki mondjuk nem tud elutazni Párizsba vagy Gízába, annak azt mondják, hogy hát autózzál le Las -ba barátom, és akkor ott tevé és ó, milyen csodálatos. <gül> és még, ami még csodálatos Las hogy a telefonál ugye említette, hogy vannak itt ezek a játéktermek, ahol hordják a szendvicset az asztalhoz. Na aztán az a szállodákban, amikben ezek a kaszinók üzemelnek, ott ö, ingyenes az alkohol. Tehát, hogy így így áll, így áll, még egy kicsit igen. oldódjál, mert tudjuk, hogy az ember ha iszik, akkor olyan megfontolt lesz felelősség pénzét, teljes igen. lesz tehát úgy vigyáz a ló, lóvéjára és nem pedig elpatintja az egészet szóval így gratulálok egész jó a rendszer és hát ott, ott ez belefér úgy tűnik tehát ott senkinek nem támad ezzel kapcsolatban ilyen, ilyen lelkiismeret hogy jó-e az, hogy mi a részegektől lopjuk el a pénzüket ezekkel a gépekkel, nem, nem az amerikai államnak itt tényleg a maximumat. tehát az, az minden, amit megtestesít az amerikai kultúra. És a nullára is lehet tenni, írja az SMS író. Másik SMS író írja: Ki ne találjátok már, hogy a rulettnél a házhaszna a nulla? Na egy pillanat. Na, akkor kezdjük talán azzal? Kezdjük talán azzal, hogy a nullára is lehet tenni, de ha a párosra vagy a páratlanra, a pirosra vagy a feketére, <gül> az első félre, a második félre, az első harmadra, a második harmadra, a harmadik harmadra, vagy bármi ilyesmire teszel, vagy ilyen tucatokra teszel, vagy ilyen tucatokra is lehet tenni, a nulla egyikben sincs benne. Tehát nullával csak akkor nyersz, ha nullára teszel. Érted? Semmi más esetben nem nyersz, csak ha nullára teszel. Az biztont, Viszont... viszonylag ritkán jön neked össze. tehát átlagban... Nullám tenni az szívás. Hát átlagban persze. 36 gurításonként jön be. Tehát ha te 35-ször teszel a nullára, 36-odjára talán bejön. De mivel tudjuk, hogy ez csak nagyon-nagyon hosszú átlagban működik, tehát nagyon nagy számok esetén nem biztos, hogy neked lesz annyi. 250-es guritás kell, tud. hogy legyél ahhoz, hogy ezt érvényesíteni tudjad. Na most. De még a... akkor is csak ugyanott vagy, tehát hogy ha hosszú távon nézed, akkor is az van, hogy 35-ször feltetted rá, 36-odjára visszanyered, tehát nem lesz több pénzed semmivel. Na, de ha te, tegyük fel azt csinálod, hogy teszel a pirosra meg a feketére, akkor ugye nem buksz elvileg, tehát mindenképpen nyersz, Na, de akkor ott a nulla, és a nullával elbukod. A másik meg az, hogy a roulette a a haszna a nulla is. A roulette elsősorban a ház házhaszna nyilvánvalóan nem a nulla, hanem a játék szembedély. A rulettnél is nyilvánvalóan azért nyers, ha nulla. Ha nem lenne nulla, ha nem létezne a nulla intézménye, bár ilyen rulettet még nem láttunk, tehát még a játékrulettet veszel, ez az érdekes egyébként, hogy veszel játékrulettet. A játék volt van, tud ilyen műanyaggagyit, azon is rajta van a nulla. Tehát holott azért otthon, tehát otthon játszol a barátaiddal, ilyen gagyi rulettet, érted? Akkor nyilvánvalóan nincs ilyen értelme ilyennek, hogy a használ akkor játszuk már a rendes korrekt matematikai rulettet, de nem, ott se játszhatsz miért mert a rulettnek ez a marketingje hogy a rulettben már benne van a nulla mert érted, hogyha olyan ruletteket forgalmaznának, amiben nincsen nulla és ilyen korrekt lenne a nyerési vesztési esély, tényleg matematikai lenne a dolog akkor bemész, a, bemész a kaszinóba mondjuk ellátogatsz Las vegazba, az emberiség vagy a földbolygó egyik ilyen fekélyes kelésére, és meglátod a rulettasztalt és azt látod, hogy ott a nulla és akkor mondanád, hogy hát ez csalás, hát mit keres ott a nulla de ilyen lehetőség sincsen, mert hát a roulettehez hozzá tartozik a nulla, A roulettebe bele szervesült a nulla fogalma, a nulla intézménye. És az a jó benne, hogy innentől kezdve eszedbe nem jut egy pillanatig sem, hogy számon kérjed a kaszinón azt, hogy, hogy, hogy nulla, hogy miért nulla, vagy hogy is van ez, hogy nulla. Én is szkeptikus vagyok a lottóval, bár havi húszat rááldozok. Húsz, ezer? Ezt nem tudom más, hogy értelmezni, mert a kétezret meg a 200 azt nem úgy írja az ember, hogy 20 -at. 20 forint ér, meg, nem 20 forint. Most vagy 20 forint áldozol. Nem remélem, hogy 20 ezer forint. Ez is sok. Azért legyünk őszinték. Nagyon. És, és azt írja, hogy ő is szkeptikus a lottóval. Hát, Mert gondolj bele, ha nem lenne igen. szkeptikus, akkor hány szelvényt lenne. Na, Hihetetlen. írjatok nekünk olyat, hogy mennyit nyertetek eddig, hogy volt-e valakinek olyan nagy nyereménye. Na igen, a háromos nyeremény. Tényleg, tényleg, tényleg, a legnagyobb nyereményt keressük. 0630 30 30 30 88 1 az SMS számunk.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 Számomra, ö, számokra tesznek emberek sok ezret, sőt tízezreket, és ezt bukják és számokra téve azok 36-szorosát remélik megnyerni a kaszinók haszna bocs, de több mint per hó több millió per hó Hm, ezt most nem értem. De miért könnyen arra, mi arra akarnak itt rávilágítani, hogy nem a nulla a hasznuk szerintem. De szerintem sem a nulla de, a hasznuk. De statisztikailag akkor is az. Tehát ott, a ott Statisztikailag bukik. az, de valójában a pszichológiai hasznuk van. A, tehát a ő mellettük áll az elemi pszichológia. Arról van szó, hogy ha nyerésben vagy, akkor nem szállsz ki. Viszont, hogyha mindenedettel buktál, akkor nem tudsz maradni. Erről van szó, tehát nyerésben. A egyszerűen pszichológiai tény, hogy több ember marad bent nyerésben, mint Ugyan. száll ki. Egy biztos, Ennyi? egy biztos, hogy amennyi pénzzel bemész, azt el fogod játszani. Tehát úgy nem csinálsz, hogy bemész 50 ezer forinttal, és kijössz úgy, hogy 10 ezeret játszottál el, nem? Uh -huh. Azért mész egy adott összeggel, hogy nyilván, hogy több legyen, de ha azt elbukod, te neked az belett tervezve, tehát minimum azt eljátszod. Olyan nincs, hogy hamarabb kigyere. Tehát, ha 50 ezer elmész, akkor 50 ezeret buksz, ha 10 ezerrel, akkor 10 ezeret, ha 5 millióval, akkor meg 5 milliót buksz. Tök mindegy, amit bevittél, az bent hagyod. Minden számra tett 10 dolcsit a manusz mellettem, és izzadva várta a pörgetést. Vegas 1999. Ez egy őrült. Tényleg, valószínűleg erre is játszik a kaszinó, hogy az emberek idióták. Tehát ott mindenféle, kitalálnak mindenféle stratégiákat, valójában meg nem tudják, hogy csak úgyis csak veszíteni lehet. Amit a ruletről mondtok, hülyeség, senkinek sincs annyi pénze, hogy a nulla állítsa meg. Ha mégis az okosabb, sem, hogy rulettezzen írja Viktor. Világos. Mi matematikailag mondtuk ezt. Tehát nem, nem, nem vettünk ki az átlagos amerikai városból egy átlagos bunkót, aki elmegy Las Vegasba, és a nulla állítja meg. Érted, miről van szó? Ez most egy matematikai felvetés volt. Vagy nem? Apámnak volt egy négyese két éve, írja a, a sikert történetét. Én 8 évet lottóztam egy késdobálóban, és tudnék mesélni róla, sírva fakadnátok, hogy mi folyik ott. A nagyapám lottófüggő volt, és 500 szelvény alatt nem játszott. Én meg gyerekként töltöttem a vakációkat. A variációkat töltötte, nem a vakációkat. Szörnyű lehet egyébként. A vakációkat egy fokkal jobb lett volna, úgy gondolom. Fúde mennyi sms kaptunk. Minden év elején veszek egy lottót, és az mindig meggyőz, mivel nem nyerek, hogy más helyre tegyem a lóvét. De az esélyt azért megadom, a Szabi. Ja, egyébként én is ismertem egy embert, aki azóta már meghalt, aki, ami, amióta van lottó, nem tudom, az valami 40 vagy 50 éve van, nem tudom pontosan, ő azóta minden héten vett. Tehát minden héten vett egy vagy kettő szelvényt, és mindig ugyanazt játszotta meg, és egyébként soha nem nyert vele. Azt hiszem, talán hármasa volt, hogy vagy nem, nem vagyok benne biztos. Én nem ismerek De... olyan embert, aki többet nyert volna, mint eljátszott. De a lényeg az, hogy mondtam neki azt, hogy, hogy azon nem gondolkodott el, hogy ha 50 éven keresztül he hetente mindig berakta volna azt a kis összeget a bankba, akkor az mennyit kamatozott volna azóta neki. Tehát, ha most azt mondaná, hogy na, eljött a napja, kiveszem az összes lét, akkor valószínűleg sokkal több lett volna neki, mint amit egyébként bármikor is megnyert életében Lotton. Anyám a nővéremmel a lottósóban nyert 600 ezer, de többet játszott el az életében. Íri az SMS író. A 80-as években 3000 forintot nyertem, a bukám televásárolta belőle a Lutra, Lutra albumomat. De jó. Lutra album, tényleg? De jó. de jó, akkor legalább valaki nyert vele egy, egy igazán nagyszerű ajándékot. A kollégám Nagyia Velencén nyert a hatvanas években telket faházzal, egy más barátomnak pedig tudomása van egy 200 valahány milkás hetes lottó nyereményről. Nekem meg van egy haverom, aki battonyai, és battonyán ö, ismerte az egész város, mert kisvárosról van szó, azt a hat embert, vagy ötöt, azt hiszem hatan voltak, akik mindig együtt lottóztak minden héten, és az egyik héten az egyik ö, csóka valamiért kimaradt, nem szállt be a szelvényével, és akkor megnyerték az ötöst öten és szét is pattintották persze ő, ő próbálkozott, hogy ő is kapjon már hiszen már évek óta minden héten benne van és mondták, hogy hát sajnos most ezen a héten nem voltál, úgyhogy nem kapsz viszont hát próbálták valahogy titokban tartani ez az öt család azt, hogy ők vitték el a, a nyereményt, de a tévében ügyesen bemondták, hogy battonyán nyerték meg ott töltötték ki a szelvényt és utána ugye mindenki árgus szemmel figyelte a másikat, hogy hol jelenik meg egy új szúzuki, vagy valami egy nagy plazmatévé, vagy bármi a városban, aminek híre megy, hogy itt, itt bizony valaki lottó és, és emiatt azt hiszem, hogy két családnak el is kellett költözni az egyik az pestre jött, mert itt legalább senki nem ismeri őket, de egyébként meg ilyen maximum ilyen audikat, meg nem tudom, miket vettek magnak belőle. Tehát még. Akkor a szörnyűi sorscsapás inkább az, hogy egy várost el kell hagynod egy nyeremény miatt, az nem íri meg lottózni, tehát lássuk be hogy nem éri meg, megnyerni. Én is szkeptikus vagyok a lottóval, bár havi rááldozok, ír, írta még Kálmán, folytatja. Azt nem, ér, azt nem értem, hogy ebben a számítógépes rendszerben miért nem derül ki azonnal, hogy van-e 5-ös, 4-es, stb. Itt érzem a csalás lehetőségét, írja Kálmán, és ebben ma logika. 44 millió szelvény feladására nincs időd azon túl kitippelne valószínűtlen kombinációkra, vagy mátrixokba rendezett valószínűtlen helyi értékekre. De ez olyan egyébként ez nagyon vicces, amikor azt mondod, hogy valószínűtlen kombináció, akkor mondjuk azt érted alatta, hogy, hogy beégszerem az egyest, kettes, hármas, négyes, ötös, ugye, mondjuk ezt mindenki valószínűtlennek találja de pontosan ugyanannyi az esélye mint bármilyen más ö, számkombinációnak mert semmivel sem valószínűbb a 32, 46, 80, 8, 90 mint tudom én meg akármi mint az, hogy 1, 2, 3, 4, 5 ez így van, de de így van. Annak, és a, a röhelye az az egészben, hogy annak is ugyanekkora valószínűsége, hogy ki mondjuk az egyik héten az 1, 2, 3, 4, 5 a másik héten meg ki az, hogy 6, 7, 8, 9, 10 de ha ilyen történne szerintem meg kéne másítani a húzás eredményét, mert egyszerűen forradalom tör neki. Tehát ezt nem hinnék el az emberek. Kurszán írja, hogy egyszer nyert 983 forintot, sodálatos. Lac írja, hogy egyszer nyert 80 ezret Luxoron. Sziasztok! Én két és fél milliót nyertem a Luxor írja Szilvi. Nekem gyanús, hogy a Luxor szerkesztőségéből, vagy a Oddal itt valaki hallgatja a műsort. Ez a Luxor ez most nagyon fut, úgy látom én is. Ja, Istenem. Én tudod, hogy hogy vagyok ezzel? Hogy szerintem egy ilyen nyereménytől az embernek az élete egyszerűen nem lesz boldogabb. Én úgy szerintem gondolok, lesz sorscsapás. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy egy ilyen nyeremény most azonnal feltűnnek azok az emberek a környezetetben, akik addig le szarták a fejedet. Nem nem, nem, nem, rosszul mondod, ezek a jó barátaid. A régi jó barátok tűnnek fel újra. Igen, igen. igen. <gül> nem aki... nem lesebb szartak. Mindig csak, is csak éppen távorról, távorról, a képpen nem, nem. Ők, ők távolról szurkoltak neked, hogy összejöjjön az életed. <gül> És amikor összejött akkor szeretnéd ezt, ezt az örömöt egyszerűen megosztani veled. Pusztán csak gratulálni akarsz. Nem kívánok ebből semmi részt maguknak. És ezt... Ha már ott vannak elmesélik, hogy milyen nagy bajban vannak, csak úgy, mert hogy akivel ilyen jóban vagy, azzal megosztott bajot. Ez a legbelsőségesebb titka. Hát világos hiszen hát annyira szerettétek egymást, mindig is olyan de tényleg, hogy ezek az emberek egyébként nem gyűzik titkolni a nevüket meg a sebélyazonosságukat mert rögtön mindenki megtalálja és piócaként rájuk akaszkodik és így... rég nem látott rokonok, tudod a nyomorék nagymama, mindenki tehát ott aztán tényleg lehet költeni ha az ember megnyer egy ilyet, akkor aztán ember legyen a talpán, hogy kinek ad kinek nem én, én arra lennék kíváncsi hogy hogyan lehet hogyan lehetsz boldogabb egy lottó nyereménytől tehát ö, mondjuk ö, sok ilyen történetet hallottam már. hogy volt egy volt egy lakása, és akkor egy nyert a, egy panel lakása volt és egy ilyen idős asszony, és akkor megnyerte megnyert a lottó és így vett belőle mindjárt egy ilyen jippet, mert a fia azt mondta, hogy kell egy dzsipp, de akkor a fia elvitte a dzsippet, akkor vett valami, nem tudom én, egy családi házata, nem tudom én, a, a másik fiának, meg annak a feleségének, akkor azok elváltak, és akkor a ház felét vitte a mennyi, akit utált, és a vége az lesz, hogy két éven belül ugyanott tartotta a szerencsétlen asszony, semmilyen nem volt, és elment az egész pénz, és csak sokkal keserűbb lett az életem, mert az maradt meg benne, hogy mennyit vesztett. És még egy csomó ilyen sztori tudok. Tehát, és viszonylag kevés olyan történetet tudok, mert hogy arról van szó, hogy az embert az élet szocializálja. És euh, van egy sorsod, amit megszoktál, és amihez, amihez hozzá nőtt az életed. Olyan a sorsod, mint a ruhád. Hogyha neked emes a méreted, akkor mit kezdenél egy s ruhával? De hogyha eses a méreted, mit kezdenél egy XL-es ruhával? semmit nem tudnál kezdeni, nem lenne az jó rád. Tehát a sorsod, az kitermelt a te számodra egy anyagi-pénzügyi körülményrendszert. És hogyha ez a körülményrendszer hirtelen megváltozik, akkor te abban nem leszel otthon. Egyszerűen. Képzeld el, hogy utána az, az ismerőseid, tehát valószínűleg tényleg megjelennek ezek az emberek, akik elkezdenek így piócaként leszívni. Biztos. De onnantól kezdve benne nyilvánvalóan kialakul egy reflex, és már az igaz barátaidra is úgy nézel, hogy ez is, ez is, azt akarja, ez is. Tehát onnantól kezdve megszűnnek az emberi kapcsolatait, fölégetni. Meg, ez, a, ez a pénz, ez föléget mindent körülötted megmérgez, és utána mit tehetsz? Elköltözöl, és keressel új társaságot, most mi, mi, mi, milyen emberek kell dolog találsz? elköltözni? Vagy, igen, így, vagy, így, vagy, vagy belekerülsz egy másik kasztba, úgymond, följebb lépsz, és akkor meg olyan emberek között leszel. vagy, ahol, ahol egész igen kívülálló voltál. So életedben nem ismerted őket, nem, is, nem abba szocializálóttál, nem érted a vicceiket, nem izgatnak a történeteik, vagy egyszerűen csak komplexusaid vannak, úgy érzed magad, mint egy felkapaszkodót. Nyilvánvaló, hogy az egyik legrosszabb dolog, ami történhet az ember, az az, ha megnyeri a lottójötöst, és akkor most ilyenkor jó, sokan felháborodnak, meg eljátszanak a gondolatot, hogy jó, de én nem így csinálnám. Én már én. várom is az SMS-eket, hogy jönnek, hogy én azért megnyerném, én azért tudnék vele mit kezdeni. De pont jön, ez mond a csalutóbizniszt. Én, én, én, én befektetném, egy másik részét felajánlanám jótékonysági célra, meg óvodát építetnék, meg minden, de valójában pedig senki nem csinálja jó, ezt. Jó, én nem mondom, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni a pénzzel, hogyha jön. Én állítom, hogy mindenki tud mit kezdeni egy 50%-os béremeléssel, sőt valószínűleg egy 150%-os béremeléssel is tud. De 60 millió forinttal, vagy mondjuk másfél milliárd forinttal már szerintem nem. Egyszerűen attól már az már megmérgezi az életét egyszerűen. Tehát nem léphetsz ki a világodból, és léphetsz át egy másikba, mert... Nem leszel otthon ez benne. Ez tehát ez nem kilépés, ez nem a dolgok normális menete, hanem egyszerűen átrobbansz egy másik világba. Néhány semes. Sziasztok, kíváncsi lennék, hogy mi történne akkor, ha mondjuk tíz kombináció hián az összes variációt megjátszanám, kijönne -e a megmaradt 10 egy, egyike nyerőként? Nem lepődnék meg, ha igen. Hát 90 od van rá, hogy bejöjjön. Hogyha ugye, ha 10, tehát ha 10 ot hagysz ki, akkor 10 nyi buktád lehet, ami azért kínos, mert ez nagyon-nagyon sok milliódba kerülne neked. Nóra írja, én egy éttermet nyitnék egy kicsi Portugál faluban. Most jogászként egy irodában rohadok. Szóval most sem élek rosszul, de szerintem boldogabb lennék, írja Nóra. Csak Nóra, tudod, hogyha nyernél... Másfél milliárdot. Nagyon nagy lenne a kísértés, hogy ne negyven vendéglőt nyissál egy portugál faluban, hanem elmenjél, nem tudom én, Havaira. És havajon vásárolja egy szállodát, vagy én nem tudom. Tehát hogy így az ember a szerényebb vágyait nem nagyon tudja olyan nagyon nagy pénz birtokában megvalósítani, vagy azt hiszem, hogy nehezebb. Meg szerintem az a probléma ezzel, hogy ha van egy vágyad, amit egy életen át dédelgetsz, és nehéz elérni, akkor az a vágy, hogyha egyszer véletlenül megcsinálod, akkor az nagyon jó, az igazán jó ízű. De ha oda teszik elét, hogy itt van, csináld meg, akkor nem, nem küzdöttél érte, nem szenvedtél érte, és az egész nem ér semmit, akkor van egy éttermed, ott ülsz, gyönyörű a naplemente, madeirán, vagy, nem érted, amit beszélnek körülötted, és... Sőt, sőt, szerintem, hogyha így hirtelen a nyakadba szakad, a vágyaid az álmaid ne továbbja, akkor az kisemmisz téged a vágyaidból, és nem marad semmi. Nem lesznek, nem lesznek álmaid, amiket elérhetsz. Koldus szegény maradsz. Tehát, hogy így é, lerombol benned egy akkora illúziót, mert te most, ahhoz a portugál étteremhez, amit vennél a lottó ahhoz úgy kötődsz, az egy csoda. Az a te számodra, az a te gondolatvilágodban egy, egy, egy éden, ahova eljuthatsz egyszer. De megvalósulna, és ugyanolyan szürke és kopottas és ocska lenne, mint a hétköznapjaid. Mert olyan lenne. Az ember, amiért nem küzdött meg, azt nem is tudja értékelni, szerintem. Hülye vagy, Robi, írja Pimpi. Megvenném a fradit, és jól benyomnék. Ennyi. És már nincs is lóvém, írja Pimpi. Hát te vagy a hülye, ha megvennéd a fradit igazából. Azért én kipróbálnám az XXL-es pólót, írja Sly. szart írja Nóra. <gül> <gül> Nóra ragaszkodik az álmaihoz, az igen. <gül> Akkor ne lottóz. <gül> ha egyszer nyernék, a lottón Svájcban szeretnék élni, írja Timi. Óriási, most is élhetsz ott egyébként, tehát ez egyáltalán nem nagy kuszt. Ki kell menni oda, a bártáncos nőnek is élhetsz ott. Szerintem sok embert butának néztek írja az SMS író hát, Lehet, hogy sok ember buta, vagy mi iszletosan fennhiázó, beképzelt köcsögök vagyunk? De nekünk. mi nem a sok emberről, mi magunkról is beszélünk. Tehát most így, én, szerinte, én, én szerintem én nekem nem lenne jobb minőségű az életem attól, hogyha most így a nyakamba szakna, szakadna, mitől egy másfél milliárd forint. Nem gondolok úgy arra, hogy az nekem egy, egy magasabb, egy magasabb életszínvonalon, vagy egy magasabb, egy, egy magasabb életminőséget érdemelne. neked nem, de mindenki a körül, környezetben azt gondolná, hogy neked most magasabb lett az életszínvonal, és mindenki dörgölözne hozzá, hiddel. És attól jobb lenne? Hát nyilván nem. lenne. <gül> Csodálatos érzés lenne, hittel. Anonimírja, egy családtagom nyert 6 és ő keresett föl, és nem én rohantam le. Tudta, kire számíthatott, és kire számíthat most is, pedig már nincs belőle semmi. Jó, azért 6 az hamar E hát Persze. Hát a legtöbb ember, az átlag ember az tényleg ebből egy ilyen összeggel kb. annyit tud tenni, hogy kifizeti belőle a bankitelét. Volt egy négyesem, három éves voltam Miri az SMS író. És úgy rajzolgattál otthon, így x-elgettél amibáztál, vagy hogy? A valami Amerikában a Hújber nyert egy 2, 3, 4, De az egy film. Igen. Én egy éttermet nyitnék egy kicsi... Po ja, jó, oké, okay, igen, Nóra, tudjuk. <hül> Beszéljünk már egy kicsit a az RTL klubnak, meg a TV2-nek meg, meg a Viaszatnak meg még a, még a Magyar ATV-nek, meg még egy jó pár csatornának vannak délelőtt inkönként <gül> ilyen pénznyelő, ö, bocsánat, pénznyelő műsorai, amelyben a, ezek a nagyon-nagyon gazdag milliárdos médiavállalkozások úgy gondolják, hogy nekik még mindig nem elég a pénzük, és szeretnék kiszedni a nyugdíjasok, meg az otthon felejtett kisgyerekek, meg a hihetetlenül hiszékenyek, meg a hihetetlenül rászedhetőeknek. Tehát a legszerencsétlenebbjeinknek és legdaivabjainknak a pénzét is szeretnék kiszedni. Úgyhogy valami irdatlan, primitív de... feladványt kínálnak föl, annak érdekében, hogy megfejtsd, és amikor megfejted és betelefonálsz a percenként 5000 forintot ketyegő, vagy én nem tudom mennyi, de ilyen irdatlan pénzeket ketyegő telefonszámlára, akkor bekerülsz a 350 várakozó közé, akik közül egy ember mint egy másfél percenként bekerül az adásba, és megmondja a választ, és akkor válasszon egyet a 35 felkinált szimbólum közül, és az első nyer, igen, nagyszerű, a második nyer, igen, nagyszerű, nagyon-nagyon-nagyon közel a nyeremény, nagyon szurkolok önnek. És a harmadik nem nyer. Jaj, hogy sajnálom. Nézzük meg, hol volt. Hát ott volt mellette. Hát ott volt el. És annyira nyilvánvalóan csalás az egész. Mert hogy tök nyilvánvaló, hogy az első nyer. A második nyer, a harmadik meg a nyerő mellett veszít. És aztán megmutatják, és akkor azt kell, hogy érezd, kedves hallgató, hogy fú, ez majdnem nyert. Hát ez ilyen könnyű nyerni. És ott volt a, a 600 ezer forint, mintha az pénz lenne egyébként, egy ilyen délelőtt a sokszorosát hozzák be. Na de várjál, az igazán kínos az egészben az, hogy mi hívta életre ezeket a műsorokat. Az, hogy a délelőtti uh, műsorsáv az, az teljesen nézetlen, és emiatt nem lehet benne reklámidőt eladni. Tehát, hogy hmm. minimális bevételük van, és ott ülnek a tévében, hogy a francba hozzunk meg mégis pénz. Várjál! hát kezdjük el uh, sajtolni a, a tévénézőt. Márjál, kezdjük el kipréselni belőlük a Dávid, nem nézetlen. Csak nem a fogyasztási szempontból szignifikáns csoportok nézik. Van ez a 18 kötőjel 49, ami a média vállalkozások számára a szignifikáns csoport. Ami egyébként nevetséges, mert nincsen ilyen csoport, hogy 18-49. Tehát ültess le egy 18 éves és egy 49 éves embert egymás mellé, és beszélgess velük zenéről, társadalomról, filmről, könyvről, Bármi a az, azért a való világot, meg a megasztárt, azt együtt nézte az egész ez, ez a korcsoport. Tehát azt megnézték ettől eddig Jó. pontosan. Jó. szerintem, hogyha műsort készítenek, akkor nincsen értelme. műsorkészítési szempontból nincsen értelme a 18 49-nek. De mindegy. A 18-49 az aki profitábilis, mert a 18-tól 18 49 évesig terjedő korcsoport az már, már keres, jól fogyaszt, és ők ilyenkor nyilván dolgoznak délelőttönként, nem otthon vannak. Kik vannak otthon? 18 alatt és 49 fölött. Ők azok, a, általában a nyugdíjasok, meg általában az otthon felejtett gyerekek, akik, akik nem profitábilisak, nem, nem fogyasztóképesek, mert a nyugger az örül, ha megél, a gyerektől meg elszedik a pénzt. Vagyis hát oda se adják neki, inkább így pontos. Na most, itt az a fő kérdés, hogy... hogy őket hogyan lehetne fogyasztásra bírni. Nyilván úgy nem, hogy reklámozunk nekik mindenféle szírszart, mert úgy sincsen pénze megvenni. Tehát, hogyha nem általuk, nem a nézettségük által keresünk pénzt, akkor majd beszedjük tőlük közvetlenül, direkt módon köztudottan a pénznek nincsen szaga, ha a nyuggernak abban a hónapban a csirke, csirkenyaklevesre nem telik, hát nem telik. Hogyha az egész család fogja kifizetni a gyereknek az a napi telefonos pötyögését, kis telefonos játszadozását, hogy a gyerek aznap nem a cse, cse, csörgőt rászta, hanem a telefon, telefonnak a nyomógombjait nyomkodta, hát akkor úgy lesz, hát akkor majd abban a hónapban neveszik húst a család. Na, csak komi van. Lényeg az, hogy folyjon be a pénz. Hát így gondolkodnak ezek a médiavállalkozások. Én valamikor kitaláltam egy nagyon-nagyon jó kis hasonlatot erre. És azt most ismertetem veletek, kedves hallgatók. Képzeljétek el a cégtulajdonost. A cégtulajdonost, aki nek minden egyes percebe van osztva. Nincs egy, nincs egy perc ideje. De tényleg, szó szerint nincs egy perc ideje, mert tárgyalásról tárgyalásra megy. És minden egyes tárgyaláson sok 100 millió forintról dönt. Hát vannak ilyen cégvezetők Magyarországon, be van osztva gyakorlatilag reggel 8-tól délután 4 az ideje, és nincs ideje semmire. Egyik tárgyalásról a másikra megy, és minden egyes döntésén 100 milliók múlnak. De aztán egy nap valamelyik ö, valamelyik partner lemondja a tárgyalást, mert megbetegedett. Mit csináljak, mit csináljak? Telik az idő, van egy teljes órám, ketyeg az óra, és nem jön be a pénz. Egy teljes órán keresztül nem kaszírozok, egy teljes órán keresztül nem, nem és, nem és nem, és nem, és nem tudok pénzt termelni a cégnek. Mit csináljak? És akkor megpillantja a takarítónőt. A takarítónőt, aki éppen mosogatja a kávés csészét, amiből még az imént a kávét hörpintette, és egy nagyon jó ötlete támad. Elővesz egy pakli kártyát, és azt mondja, hogy "Hé, hey, maga ott ő, a, a, a, a, a, a fehérbe. Klárika vagyok, jó napot kívánok cégvezetőre Klárika, jöjjön csak ide Jöjjön csak ide, na ide nézzen Látja, ez itt a piros, ez itt nem piros Ez itt nem piros, most, most itt a piros Most itt a piros, most itt a piros Hol a piros? Hol a piros, Klárika? És akkor bejön a másik cég, tulajdonos A társa, és azt mondja, hogy hm, Hát ez nagyon egyszerű, hát itt a piros Lássuk csak Valóban itt a piros, nyertél 500 ezer forint, parancsoljál! Na hát lássuk csak, itt a piros, itt a piros, itt a piros, hol a piros, Klárika? Én most tudom, én most... Hát parancsoljál, itt a piros, itt a piros, megint 500.000 500 ezer forint megint! Klárika, látja, mi ilyen egyszerű? Mennyit tesz fel? Ö, hát én nem tudom, én nekem nincsen olyan sok pénzem már, így is, hát egy, olyan, hát egy olyan... 300 forintot. 300 forint, az nem pénz Klárikán? Rakjon föl egy ezres, na! Rakjon föl egy ezres! Hát... Hát a végig is, úgyis úgy a cégvezető úr is olyan könnyen nyert, hát fölrakok egy ezres. Na hát tessék, Klárika, itt a piros, itt a piros, itt a piros. Hol a piros, Klárika? Hát én pontosan azt láttam, hogy itt van. Hát Klárika látja, nem nyert. Nem nyert, de próbálkozon újra. Még egy ezres, Klárika? Na most képzeljük el ezt a cégvezetőt, amelyiknek nem elég a sok száz milliárd, hanem, hanem Klárika ezrese is kell. Na így gondolok én ezekre a média vállalkozásokra. Így gondolok én ezekre a délelőttök során beho behozott nyelőjátékjövedelmekre. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de ha varul a véleményetek, akkor a 063030381-es SMS-számon várjuk ezeket. Halló, halló! Horváth Zoltán, Na vissza szeretnék térni a um, esélyekről való filozófájlatásaitokra, Hát egy kicsit sírtam, hogy miket mondtok. Nem értünk hozzá, én nagyon jó vagyok a matematikában. Én egy kicsit próbálom akkor. Rögtön nézni. Tehát, hogy nem a kisember filozófiája, meg pszichológiája felől, hanem a nagy számok felől. Na igen. Hogy. Hmm, képzeljétek el, hogy van 50 öt, millió vagy 100 millió azonos esemény, megrakjuk a és nézzük, hogy mennyit költünk, mennyit kapunk. És a, itt vagy? Igen. És a ruletten az jön ki, hogy 37-ből 36-ot, ha visszakapunk. A lottón, ha jól tudom, akkor a fele elmegy adóba, úgyhogy csak a felét kapjuk vissza. És én írtam is az SMS, csak nem olvastátok be, hogy ez olyan, mintha a ruletten 36 darab nulla lenne a 36 darab szám mellett. Hát valami ilyes, jó igen. Aha. Meg azt is mondtátok, hogy a... Mária, ha ilyen jó vagy a matekhoz, akkor mondd meg nekünk, légy szíves hogy a, az 5-ös lottó, tehát a klasszikus 5 a 90-ből lottó, ott az esélyed arra, hogy nyerj szemben, azzal az esély, a, szemben a, a szelvénynek az árával, az mekkora? Tehát az tisztességes nyereség? Mert szerintem nem. Nem, így most számot nem tudok mondani. Szerinted? Mit, mit szimatolsz a matematikus orrodban. Én, én azt tudom, hogy nem azt nézem, én matematikus, vagy nem matematikus, fizikusként végeztem, de mindegy. Talán, az ugyanaz. Az a, a, a mi szemünkben, <gül> hidd el, hogy ugyan, ugyan, ugyanaz a más lakók lakókasszhoz tartozol. Jártuk <gül> a kaszinót, de csak tudományos alapon, és mindig tudtuk, hogy 37-ből 36 amilyenk egy a kaszinóé. Azért jártuk, mert egyebeket is adtak ilyen promóciókat. Ja, uh, hogy a lottó az, akkor len egy fair play játék, hogyha amit beszednek, azt visszaosztanák. Tök mindegy, hogy milyen szisztéma szerint, de ha visszaosztanák. És a felét osztják vissza körülbelül, én úgy tudom. Aha. De sehol se írják. És a nyerőautomata szerintem hasonlóképpen még a felét se adja vissza, akkor és a az... automatára ráírnak, hogy a harmadát visszaadja átlagba, akkor azt mondom, oké, Akkor azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy ténybeli és tárgybeli tévedéseink azok még így is a szokásos átlag körül mozognak, és erre jórá is mutattál, azért az általános averzióinkban osztozol. Igen. igen. Köszönjük szépen. Oké, okay, szia. Hello.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 Itt van a kezemben százezer forint, és senki nem akarja elvinni? Hát nem telefonálnak, nem csörög a telefon, pedig nagyon egyszerű a feladvány, négy betűből áll, és csak egy betű hiányzik, százezer forint. Önnek talán nem hiányzik? Milyen jó jönne hó végén a százezer forint? Ugye kifizetni a tartozásait, befizetni a csekeket? Hát százezer forint. Kérdezem az operatőr, neked nem kellene százezer forintet? Hát nekem kéne. Hát nekem én tudnék vele mit kezdeni. Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele. Százezer forint, azt gondolom, mindenkinek jól jönne. Hogyha úgy gondolja, hogy önnek nem, ne telefonáljon. De azt gondolom, hogy ez a százezer forint, így nekem már égeti egy kicsit a kezemet. Én nagyon szívesen odaadnám önnek. Igen, önnek. Önnek. Hívja ezt a telefonszámot. Nagyon egyszerű a feladványunk. K-U-T Egy üres karakter, majd pedig A. És annyit még segítek, hogy K-U- egy üres karakter, a végén A. Mi lehet ez a karakter? Mi lehet ez? Annyit segítek, hogy egy négylábú sz szőrös állat. Na, többet nem mondok. Többet nem segítek. Egy nagyon-nagyon-nagyon euh, hogy is fogalmazzak, egy nagyon-nagyon euh, euh, jó barátja az embernek. Na, többet nem segítek. ezer forint, itt van nálam. Nos, 22-34-881 a telefonszámunk. Kíváncsiak vagyunk, hogy van-e valaki a vonalban. Haló, haló, mi lehet a karakter? Haló, haló, Y. Y a karakter, nagyszerű. Én nagyszerű. Most, nem, nem, most, most csak belépett a játékzónába. A játékzónában kérdésünk a következő. Ura, Mondjon nekünk egy egyű számot. Négy együtt számom, Egy Egy, sajnálom nem sikerült, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsit tévedett a számomyet mondania kellett volna 1235. Nagyon sajnálom, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bátor volt, és nagyon-nagyon jó tipje volt. Én azt kívánom önnek, hogy a jövőben sikerüljön. A 100 ezer forint itt van, és most jelzik nekem, hogy még több. Nem 100 ezer, hanem 150 ezer forint. Valóban, Dávid, 150 ezer forint. 150 ezer, meg tudom erősíteni. Megerősíti 150 ezer forint. És nem hív senki, hívjanak már, minket! Halló, halló. Halló, halló. Halló, halló, mondjon egy négyegyű számot. 3, 4, 5, 6, 4, 4. Ne, 3 4, 5. 6 Halló! pont egyel van mellette 3, 4, 5-ös és 7-es annyira sajnálom, hogy nem sikerült de próbálkozzon még, mert ez a pénz csak örre vár jó, de a lottohoz hozzá lehet szólni hát csak tessék <gül> hát egy fizikus mondta, hogy szerinte az lenne a tisztességes, ha visszaosztanák a számot a, a, a befizetett otthoz árát nyereménybe, szerintem meg éppen az, hogy nem az lenne tisztességes, mert a lottóban nem az a lényeg, hogy most akkor nyerjük meg azért, a, hanem ez, ez egy ilyen önkéntes adó, szóval ez, ez befizeted és, és ez tisztességes, mindenkinek a játék a tisztességes, mert Na, ha, de annyira nem tisztességes, tisztességes, tisztességes, mert közben arról győzködnek azért a propaganda eszközével a reklámokkal, hogy ez neked jót nyerni fogsz, tehát hogy ez bejöhet, mindenkinek bejöhet, bármikor bejöhet, ami nem igaz bármikor bárkinek, bárkinek bejöhet, persze, ez igaz, de vannak ötesek, de, de nem, nem úgy kell játszani, hogy ha nem jön be nekem, akkor ez befizeted a pénzt adóba, kész, ennyi. Ha mindet visszafizetnék, akkor meg egy, egy ember, egy embernek, vagy két embernek odafizeted a pénzt. Hát inkább befizetem az adóba, mint hogy visszaosszák. Tehát nem, nem, nem úgy kell fejtenni, tehát ez egy Abszolút ilyen Csak várjál a, a, Szerintem a szerencséjátékértének a, a profitjából, abból nem szociálpolitikát Fognak Magyarországon csinálni. Nekem ez a feltételezésem tök mindegy, Hanem sokkal nagyobb propagandát Fognak vásárolni a szabad piacon Ennek az állami monopóliumnak Ami egyébként már nem is igazán monopólium Sőt, még, már csak nem is nem igazán állami. állami Nem is állami. Miért nem állami Hát mert most privatizálják Miért? Majd biztos, majd biztos állami kézben marad. De, de ilyen korszerűtlen felvetéseket, komolyan, hogy miért nem állami, miért? De most nem, nem látod, nem érzed, nem, nem Kóka Jani nem elmagyarázta neked, hogy az rossz gazda, hogy az nem való az állam kezébe? Mert nagyon Jó. nyereséges. És ha Kóka, hát... Kóka jani nézek, akkor én egyet tudok érteni, tényleg rossz gazda. Tehát igazán el kell adni, nem ne maradjon az ő kezébe. Ja, hát Kóka János kezébe nem maradjon, de most komolyan, tehát hogy de tudod miért nem való az állam kezében? mert nagyon jól fizet mert nagyon profitábilis azért is a kukajaninak meg vannak haverjai akik megvegyék most ez tényleg ez a, ez a modern közgazdaságtan na hát ezt mondom hogy, ez, hogy az akkor, akkor ugye nem lottozna az ember akkor nem lottoz akkor egy csomóan nem lottoznának hát aki, aki, akiket átlátják akik ennek a, a, a gazdasági dolgát át, átlátják akkor az biztos hogy nem lottoznának Biztos. De itt érzelmi alapon lottoznak. tehát itt mindenki tudja, hogy nem lehet nyerni, de valahol mégis mindenki hiszi, hogy talán azért hát még. Nem, nem, nem érzelmi aval. Mindenkinek van egy esélye, én beszél, beszéltem egy matematikussal, mondta, hogy ő is ott azok egy, egy, egy szelvényel aztán nyer. nyer Jó, de de körülbelül esélye. körülbel akkor esélyem van megnyerni az ötöst, mint, mint arra esélyem legyen, hogy egyszer csak mondjuk egy repülőgépen persze, találom persze, magam, ami havájra repülében. De, repül éppen, de, de, de, de mégsem hiszek benne. Hát épp azért tisztességes dolog, mert ha nem nyerni, akkor tudod, hogy annak a fele, az, az egy ilyen önként az nem megy veszendőbe, az bemegy egy, egy, egy állami kasszába. Ja, és akkor nem ment veszendőbe? Hát én nem, nem ment, vagyok be, vele nem vagy, úgy, hogy a adóba bekerült, Ó, akkor, akkor nem nem, ne, ne, ne, Hát akkor ne, ne adózd meg semmilyen, teljesen ilyen egyszerű világlátás, de azért egy kicsit bonyolultabb ez a dolog. Szóval akkor nem kell adózni, persze meg csalja adót. Hát meg. Ne, mindenki ezt minden... csinálja, tehát nem is sokan füzet adót. Jó, de valamennyi adót azt füzet, meg is. Fizett, meg mit tudom én, szóval azért akkor beszélhetünk erről is, hogy akkor Csináljunk forradalmat, és a rohadt államnak ne fizetjünk semmit. De hát amúgy is ezek a rendszerek működnek. De lassan, de lassan miért fizetnénk az államnak? Hát nem lesznek állami szolgáltatások lassan. Há, persze, hát nem kell fizetni az államnak? Az államnak azért kell fizetni, mert fenntartja az apeshet. Az egy fantasztikus szolgáltatás, és óriási <coughs> nagy cég. Tehát azt valamiből fizetni kell. Na jó, oké. Okay. Köszönjük az szépen, hogy hívtál minket. legközelebb remélem nyerni fogok. Helyes, a kóka János legyen veled.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 egy nagyon egyszerű feladvány 2234881-es telefonszámra 500 ezer forintért, most önöknek nem tudom, hogy szükségük van-e 500 ezer forintra nálam most van 500 ezer forint mi a sajt? étel vagy verslábe? és most ez egy olyan, olyan kérdés ahol nem segíthetek itt most, itt most jelzett nekem a, a szerkesztő hogy nem segíthetek itt most valóban ez egy ez egy, ez egy olyan kérdés. Meg hát egy akkora nyeremény. Hát 500 ezer forint, ne felejtsük el, hogy ez nem kis pénz. Étel vagy verslába? Sajt. 22 34 egy a telefonszámunk. Ha valaki hív minket, akkor rögtön be is hagyjuk az adásba. Haló, haló? Büdös versláb. Nem tudom. Nem, nem adhatom meg. Nem adhatom meg. Hát a szerkesztőm jelez nekem, hogy nem. Jó, akkor még egy Próbálok kérde kérdezni egy egyszerűbbet. A gúnár, állat vagy bútor? 22 34 881. 1 Halló, halló! Halló, uh, Úgy hallottam, most nyerni lehet. Igen? Uh, 500 ezer forintot. A, a, az nekem pont jó lesz. Uh, B válasz, vagy A? Mert ezt, ezt el kéne tudni a dönteni. Tehát így, most nem segíthetek. A, a, kér... Mi volt a kérdés? Mi a Gunár? Állat vagy bútor? Az A az az állat, a B az a bútor. Mi a Gunár? Hát szerintem G, Gunár. G? Nem, nem, nem, annyira sajnálom, nem fogadhatom el ezt a választ, mert, mert, mert nincsen G, mert A vagy. Most, egyébként az egy fontos kérdés ebben a helyzetben, hogy mennyire nézi le a saját nézőit az a televízió, amelyik ilyen kérdéseket tesz fel nekik. És milyen alapon nézi le, hogyha a műsorai időközben olyan színvonalasak, ez olyan is, Ez is lehetne egy kérdés ezekben a műsorokban, hogy mennyire nézzük le mi önöket, hogy ilyen kérdést teszünk fel önöknek. Ez lenne a következő kérdés. Mennyire nézzük millió le Egy millió forintos kérdésünk. Mennyire nézzük önöket hülyének? Konkrétan csak hülyének nézzük Önöket, vagy egyszerűen idiótának. Tehát az a kérdés, hogy Önöket egyszerűen csak alacsony szellemi ö, szinten állóknak, alacsony IQ-val rendelkezőknek nézzük, vagy pedig el, e, fogyatékosoknak, tehát elmeháborodottaknak. Na most ez egy, ez egy érdekes és fontos kérdés egymillió forintért. Haló, halló! Hallo ha, halló, halló, halló, A, a, a, a fogyatékos tartó felnék ha lehet... <gül> az az igazság, hogy nem, sajnos nem. Nem, nem, nem. Annyira sajnálom, hogy szerettem volna önnek odaadni azt az hát, egymillió forintot. Érdei. Én is annyira, mert az az egymillió forint az szinte kérte, szinte láttam, hogy így mozog önfelé, szinte elkezdett vándorolni önfelé, és nem. Tehát, és annyira nem annyira biztos voltam. Én annyira sajnálom. És de Köszönöm nézze a műsorainkat, mert annyira színvonalasak és annyira népművelősek, hogy az egészen biztos, hogy amikor legközelebb hív, fogja tudni a választ. Mit lehet kezdeni egy ilyen kohóban, ö, acélosodó civilizációval? Napalmot nekik vagy... Elpusztítja önmagát. Tehát szerintem ezzel a civilizációval semmi különösebb dolgunk nincsen. Hátradőlünk a fotelünkben, és nézzük, ahogy összeomlik és elpusztítja önmagát. Mert... Olyan mértékű lett tényleg ez a, a, ez a pofátlanság, ahogy az emberek kifosztják egymást, ahogyan hülyének nézik egymást, és ahogy itt a piros hol a pirossal verik át egymást, folyamatosan minden szinten megy a lehúzás, hogy, hogy ez, ez már annyira egészségtelen, annyira, annyira patológiás, hogy ebből nincsen kiút. Tehát itt ennek meg kell semmisülni, komolyan ezt mondom. Tudod mi a legszörnyűbb? Vagy amikor a kifosztás módjának a gátlástalanságát vizsgáljuk, akkor mindig a leggátlástalanabbul, mindig a leggazdagabbak fosztják ki a legszegényebbeket. A legszerencsétlenebbek, a legnaívabbak. nyilvánvaló hogy aki egy ilyen telefonszámot fölhív, nyilvánvalóan, hogy aki az ilyen, a meggazdagodásnak az ilyen egyszerű módjában reménykedik, az az életnek, hogy mondjam, az életnevű nagyjátéknak nem kifejezetten a nyertese. Aki pedig pont az, aki pedig arra appellál, hogy az ilyeneket majd behálózza. Az pedig nyilvánvalóan annyira gátlástalan, hogy a legnagyobb nyertese az életnevű nagytársasjátéknak. játéknak. És azt figyeltem meg, hogy. És ez mire, mire bátorítja az embereket. Mi, tehát mi az üzenete az, hogy legyél te is ilyen. Tehát ez a nyerők útja, így kell, ezt kell csinálni, ki kell rabolni, ki kell fosztani a másikat, hülyének kell nézni, át kell. De ráni, a legszerencsétlenebbeket. Tehát ez, ez, ez a legnagyobb fokú elkismeretlenség, Tehát a nyugdíjasokat, meg azokat, akiknek nincs munkájuk. Hát nyilvánvaló, hogy ezekben a akinek munkája van, megélhetése van, és valóban tudna, miből játszani. Vagy aki nincsen annyira rászorulva a pénzre, akinek nincsen olyan nagy szüksége a pénzre, hogy ne vállaljon be e, irreális kockázatot, hogy ne sétáljon be egy nyilvánvaló csapdába annak érdekében, hogy megnyerje, az nincs is otthon. Az dolgozik, éppen pénzkeres. mi még, ami ebben nagyon borzasztó, az az, hogy ez nem úgy történik, hogy illegálisan egy aluljáróban valaki egy, egy kartondobozon itt a piros, hol a pirosozik, ez tévében megy. Tehát, hogy ezt? Erről tudnak? Ez nem, nem lehet azt mondani, hogy hát igen, átverés, lehúzás, de nem tudjuk felszámolni ezt a, ezt a bűnbandát, mert mindig eltűnnek kisiklanak a kezünk közül. Ez itt van. Tehát a hatóságok engedélyezik, az ORTT engedélyezi, mindenféle törvényeknek megfelel. Mindenki azt mondja, hogy ez így nagyon klassz. Tehát az, hogy délelőttönként egyszerre hat csatornán ez megy, ez a pitjáner undorító lehúzás, és ezeket a csatornákat illik megnevezni szerintem, mert mindegyik megérdemli, hogy ez törvényes, az minősíti a mi törvényeinket. Ah, és itt van a mi 10 millió forintos kérdésünk, kedves hallgatóinknak. A 22 34 88 es telefonszámon várjuk a, a szerencsést és a bátort. Őt, aki, őt, aki valóban, valóban itt van és ami 10 milliókat elviszi. Én annyira szeretném, ha elvinné. De Dávid, te hogy vagy ezzel? Én már nagyon régóta találtam itt az asztalon ezt a 10 milliót. Nem tudják elképzelni a hallgatóink, milyen jól néz ki, de tényleg, hogy mennyire hívogató, és hogy gondoljunk bele, mennyi mindent tudnánk venni ezen a 10 millió, mindenhova hiányzik tényleg. Ez az, amire mindenkinek szüksége van ma Magyarországon. Nézzünk mélyen önmagunkba, csak egy számot kell tárcsáznunk, alig kerül 350 ezer forintba felhívni ezt a számot, és egy milliót lehet nyerni, és én nem értem, hogy miért nem csörög még mindig a, a telefon. 2234881, ez az a hét számjegy, ami elválasztja ön ettől a 10 millió forinttól. Gondoljon csak bele, mennyivel lenne könnyebb az élet ezzel a 10 millió forinttal a zsebében, mennyivel biztosabb lenne az ön fellépése, mennyivel jobban mutatna a, csak a tükör előtt, ha megáll, és az ebből a pénzből vásárolt ruhákban Feszít. Gondoljon csak bele a hétköznapokba, lehetne egy szép autója, lehetne egy csinos barátnője, vagy barátja. Gondoljon bele, mennyi mindent tenne lehetővé ez a pénz, mennyi ajtót nyitna meg ön előtt, és egyetlen egy kérdésre kell válaszolnia. A kérdés pedig a következő. Mi az RTL Klub? A. Csatorna B. Kanális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 szóval azt a megfigyelést tettem, hogy van ez a sokszor tisztességtelennek is mondható játszadozás hát ez az üzleti élet, amelyben a nagy hal megeszi a kishalat, a gazdag az kifosztja a szegény, stb. stb. de mégiscsak egy olyan normális konszolidált keretek között zajló játék folyik a középrétegekben. és a leggátlástalabb a legbrutálisabb, a legundolítóbb lehúzás mindig akkor történik, amikor a leggazdagabbak a legszegényebbeket sem mizik ki. És... És valóban egy olyan csatorna, amelyik arra, arra ö, szegődött, hogy persze nagyon nagy pénzeket keres, de mindeközben valamiféle szórakozást vagy valamiféle szórakoztatást nyújt. És előadja ezt, amiben szórakoztató aztán semmi nincsen, mert primitív, ostoba és undorító emberek üvöltöznek primitívségeket ostoba undorító módon. És, és mindeközben pedig, pedig a, lemennek a legújabb utolsó legalja ecseri piacos szintre, de tényleg ahol az itt a piros, hol a piros izé, játék, tehát tényleg erre a szintre lemennek, mert nincs méltóságuk, mert nincs stílusuk. Tehát ekkora pénzhez, ekkora hatalomhoz és ekkora befolyáshoz, ami ezeknek a csatornáknak van. Egy kicsikes stílust azért csak oszthatna a sors. Nem? Egy kicsik. Tehát legyen egy csöpp méltóságuk. Tehát mondják azt, hogy ezt már nem. Lehet, hogy itt még 500 forintot kivehetnék a rendszerből, de ezt már nem csinálom, mert, mert rontanám a renoméját az esti műsorvezetőimnek vagy az egyéb produkcióimnak. Mondjuk. De nem... Nem is nem. Igen, mert azért mégiscsak ugyanazon a kanálison megy ez a műsor. Tehát mégiscsak úgy összekapcsolják az emberek azzal a förtelmes ocsmensággal, amit délelőtt meg éjjel előadunk, azt, amit mi este olyan nagyon nagyra tartunk, ami híradónkat, meg a főműsoridőben műsoridőbe leadott beszélgetések sorai. Amikor úgy mi azt mondjuk, hogy ez vagyunk mi, ez az igazi nagy fogyás, vagy a nagy fosás. Azok az igazán szórakoztató és ízléses műsorok. Igen, vagy a Big Brother, mondjuk, vagy a egyben szórakoztatóak és ízlésesek. Igen, tehát, ugyanúgy megnyilvánul a kereskedelmi igen, televíziózás. Igen, igen, élő egyenes adásban megy a szarás, dugás, tehát ezek azok a, a nagyon renoméval rendelkezőműsorok, amiktől félteni kell az itt a piros, a piros azástól, vagy mi. Na hát De igen. egyébként van még egy ilyen területe a szerencsejátéknak, amit nem tárgyaltunk ki, és az, az négy évente, az egy nagyon ritka derbi, tehát az nem úgy van, hogy minden este lehet temet díjas számon hívni, négy évente lehet szavazni politikai pártokra, és az is egy ilyen, tehát amikor így előadják ugyanezt a szöveget, ugyanúgy, ugyanazokon a csatornákon, ugyanúgy, ezek az emberek megnyerőek, jó öltönyökben mondják, mondják és mondják, és mi hisszük, hogy igen, igen, most nyerhetünk velük, most, most meg lesz. Befektettem 17 évig, buktam, buktam, de most körbe leszek, most odaigszerek, -le, és ez most bejön, most végre, végre pályára kerülünk, úristen, de jó lesz, a szarból, és aztán ott a lottóhúzás estéje, nézzük, kisz, ott vannak a diagramok, összeállnak, a szavazatok, megint meg lett, nagyszerű holnaptól talán Kánoán, és aztán holnap észreveszik, hogy minden marad a régiben, ugyanúgy ellopták a Félországot, ugyanúgy nem mászunk ki ebből a gödörből, és akkor rájövünk, hogy már megint négy év múlva lesz a következő húzás, és én meg el fogok menni szavazni, mert függő vagyok ettől a szarjátéktól. Szia! Ezeket a műsorokat egyetlen magyar cég sugározza minden itthoni és számos külföldi csatornán. Ez tényleg így van, ezt egy magyar cég gyártja, egy helyen veszik fel az összeset, tehát egy helyről sugározzák az összeset. Hát ez Ezt olyan, feltúlni. mint a pornó, abban is világelsők vagyunk. Úgy látszik, hogy Tehát két tényleg. mélyen állati dolog van. <gül> Puzsér, ne dumálj, nekem, az összes játékban betelefonáló vagy, írja öreg motoros. Hát igen, az az igazság, hogy minden illúziónkat elveszítjük, ha tévét nézünk. Itt van még egy felvetés, amiről most már nincsen időnk beszélni, de amiről ígérjük, hogy még a héten mindenféleképpen figyelmet fogunk fordítani. Írja nekünk Miki Nektek szükségetek van egy mindent vágó késélezőre, ajándék villanyírógéppel. Ha most megrendelitek, kaptok mellé egy, bár, egy báránytakarót. Juhéj! Na hát ezt mit mi írta nekünk, ez pedig már egy másik, nem is annyira másik, de azért... Amit szintén nagyon szeretünk. Másik edéktől. világ, amit nagyon szeretünk, ez pedig a közvetlen ajánlat intézménye. Ez a teleshop Marketing. A teleshop Marketingről ezen a héten még szót fogunk ejteni. Lehetséges, hogy egy Komplett félműsort fogunk szentelni a Teleshop marketingre, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos társadalmi tünet együttes. Végül a kérdésünk, amelyre a holnapi napig várjuk a válaszokat a 2234881-es telefonszámunkra. Én vagyok én, te vagy te, ki a hülye? A, én, B. Az SMS-díja megfizethetetlen. Az Apocalypszis részvénytársaság már a berekezdülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje el szavainkat!